ca cea călătoare Mai ești amici ca niște furniți. Ia veniți aici, hai veniți la moșu. Veniți aici, mai aproape Așa, să vă povestească moșul ceva Ce veste poveste, bunule, ne spui? E, una cu mai copii care care, care, care, care? Cu o mică furnică, Deia muncitoare și călătoare oh, Păi am văzut și noi furnici așa mușuroi, care merg și fac un rând un drum lung, da, iar da. când unele se duc la primbare, altele se întorc încurcându-se în picioare. <laughs> Ei, du-te, vino ăsta are rostul lui. Numai de primbare nu-i de mușuroi lui. Furnicile astea călătoare sunt muncitoare. Iar omul de-ar de la ele ar învăța ceva. N-ai să vezi furnică mare sau mică umblând a iurea și fără rost. Fiecare are o sarcină și un post în mușurui și nu-și vremea ca unii dintre noi. <laughs> și, și eu sunt mică, dar spun citoare. Știu, știu, ia ascultați povestea cu furnica cea călătoare.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 Iar de alte vietăți, să știi, să te ferești. Și plecă furnicuța draguța să cunoască lumea, micuța, Ea știa că ochii duc și mintea întoarce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 Uuu, e neacră, uuu, și miroase, e cam urât. Vai, vai ce mare e. și se mișcă apăsat, ha -ha, dar n-are nici picioare, nici cap. Ah, de nu sunt atentă, mă strivește urâta, dar sunt curioasă la ce servește sluta.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 Sus, în repede Iar când văzu unde a ajuns O loc o amețeală Și ce frică Dar să vezi ce constată Biata furnică Sunt două arătări Gemene Și negre cremene Să urc mai sus Să mă odihnesc Pe un loc mai bun și să privesc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 și strâmbă și are un miros puturos, e pom? O, oh, nu, da. e o cismă. și întrâns ai un om, dar fii atentă, când ai să cobori, că poți să mori. Ah. Oh, eu am văzut un accident de mangrozit, mm. când cizma omului trei surioare ne-a strivit. Și zici că e omul ce se vede în sus? Da, nepoțică.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 Avea pravânătorul în fiecare cută Mergea ea în zigzag aiurea în zadar Și nimeri naiva peste un buzunar Să cobor, să nu cobor în el Ai, Ce să fac să chipsuiesc mai bine? E, dacă rămân în sac Dar stând pe din afară n-am să-l cunosc pe om um. Mi-a spus mie bunica, și sfatul în minte-l am, În viață să nu trece așa cum trece vântul, E bine să-l cunoști pe om, pe dinăuntru. Hai să-mi iau inima-n din să intru în buzunar, Că noi găsim nimic, e să repede afară oh, ce întunecare în groapa asta mare!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 Că zăresc o vale, o mică dincitură. Oh, tot buzunar să fie, care are crăpătură. Hai, hai să mă bag și aici, că nu-i mare scofală. Voi, ce miros urât! Mă, e cu Prea preasfinte! Ce buruiană! Mm. Oh, și gustul nu e bun. Deduse furnicuța de fire de tutun.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 M-a simțit, fucuța, pe mânică în jos să nu-mi una, că pare furios. și alerga furnica scăpată ca din cușcă, oprindu-se săraca pe țeaba de la pușcă. Se tot mira micuța de ce avea omul în mână, ea nu știa ce-i arma și pentru ce e bună. Ce vrea să facă omul de mă ridică în sus? unde îndreaptă țeaba, iar ochiului s-a strâns, U s-a smochinit la față, privește în sus, cu uură. Și deodată, PUC! O bubuitură, ce învălui furnica în acru nor de fum și fuge vânătorul până ajunge în drum. Ridică zborătoare, e mândru și zâmbește.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 că am ajuns în iarba cea curată și umedă. Ha ah, dar ce văd? Firimitura e pătată de sânge. Cum să o mănânc? Întată am să o încrop și fac șorugăciune și, și dăi pedeapsă, Doamne, celui care răpune.